Голос дівчинки долинав мов крізь вату. Її фігурка розпливалася перед очима, тоншала, перетворювалася на дим. Натомість бачила обличчя Івана. Потім сповнені смутку очі Томочки, відсторонену посмішку Миросика. Потім знову відчувала на своєму гарячому чолі дитячу руку. – Ти така гаряча? У тебе температура? – голоси. «Це голос мами. Ти така гаряча. Ні. Вип'єте зі мною? Його голос. Я знав, що ти коли-небудь прийдеш. Голоси бреніли у вухах, наповзаючи один на інший. Є така штука, у яку не вірять. Вона називається душа. Ви коли-небудь розмовляли з Богом? Ми спали у гамаку. Хіба це заважає любити?» Я поринула з головою у море гарячої ртуті. Кожна краплина якої відскакувала від пальців, перетворюючись на купу дрібних щільних кульок. У кожній знущально посміхався відбиток мого викривленого обличчя. «Ніко, хочеш, я розповім, що буде з тобою? Зовсім скоро» якщо я зараз не допоможу тобі. Не буде ніяких фей, метеликів, добрих гномів, так що гартуйся вже зараз, уже за пару років, дайно пригадаю дату, ти лежатимеш на підлозі загальної спальні на 12 ліжок, побита і накрита мокрим простирадлом. І нікому про це не розкажеш. Адже розказати – це розписатися у власній слабкості. Краще по черзі вбити противників, повільно і по черзі. Але тобі це не вдасться, адже тебе переведуть до іншого інтернату, потім до школи. Інтернат – це фронт, де все зрозуміло одразу. Школа, мирне життя – у якому важко визначити своїх ворогів. І ще буде купа стосунків. Ти завжди будеш пертися на ті проіржавілі перетинки і стрибати з них униз головою. Потім отримаєш усе. Принаймні так тобі буде здаватися. Візьмеш свій реванш у життя. І для тебе настане суцільне теперішнє, без жодних сантиментів. І тобі стане тісно, адже ніхто не задоволений тим, що відбувається у теперішньому часі, у тому даному сьогоденні, котре майже завжди здається суцільним хаосом, безладом, цілою низкою невирішених питань. Усе теперішнє темне і миготить перед очима, як зіпсований екран телевізора, щоденно ми намагаємось упорядкувати у своїй голові усе, що відбувається, потрактувати так, як можемо і вміємо, так, як нас вчили, розікласти все по полицях. Але по полицях розкладається лише минуле і майбутнє. Минуле тому, що в ньому вже все відомо, його можна прикрасити так, як хочеться. Адже хто перевірить, чи так воно було насправді? Свідків немає. Майбутнє розкладати приємніше, адже воно із царини мрій, фантазій і перспектив. У ньому ти завжди на коні і завжди приймаєш вірні рішення. Байдуже, що ніколи їх не виконуєш, адже майбутнє у певний час стає ти перешнім, тим же хаосом і тією ж низкою запитань. А як бути, коли минуле стає теперішнім? Але все одно ти не можеш використати у ньому набутий досвід. Аж доки станеш перед вибором вбити цю маленьку дурепу і лишитися тут з тим, на кого так давно чекали. Чи зникнути самій? Іншого вибору немає. Болівар не витримає двох. І це вже цілком зрозуміло. Тобі дано один шанс на кілька днів. І один вибір. Має лишитися хтось один.